בילדותי הייתי ילד, בנעוריי נער, ואחרי זה חומה ארון בגדים, ציור על הקיר של איש מבוגר. אילו יכולתי הייתי מתרפק על הנוסטלגיה ונסגר. הייתי משקר לעצמי ומאמין, כי בילדותי הייתי פיטר פן, בנעוריי ג'יימס דין. חיים. <חיים> משוגעים. זה לא סתם ראפ, זה לא סתם מוזיקה אחי, זה רפואטיקה רפרודיה על המלודיה עקרון אדרחורפורד גדרה ברטוביה כולם עכשיו ירקוע מאוד כי אנשים לא מבינים שואלים אותי מה אני רוצה תגידו הרבה פעמים וודקה ותראו מה יוצא זה לא אני שהשתגעתי החיים משוגעים והם יותר מדי קצרים תגידו לי כמה פעמים חיים פעם אחת ויש הטוענים שמשבת לשבת, הם לא פשוטים, שמעבדים, את השלט, אז מבינים, ואז תגיד לעצמך, זה לא אתה, זה החיים. החיים משוגעים, שקורים בקאה עם כותונת, הם יעשו הכל בשביל להפתיע, אז למה לך להשקיע? בסוף יגיע ותתחרט, ואני מבין קצת בחיים, ואני מאשם מכיתה ח'.